Iubiți despre iată ne ajuns la această mare sărbătoare a dormirii Maicii Domnului care este și patroana acestei sfinte Mănăstiri. Cu denumirea de mai Maicii Domnului din București. Sărbătoare foarte frumoasă sunt într-un timp îmbersugat de toate bunătățile Pământului. Atunci când Mântuitorul a înviat din mort după fatima cea de bunăvoie, Maica Domnului a rămas împreună cu niște de sărace care se hrăneau prin grijă Sfântului Ani, a Sfântului Ioan Evanghelistul, cărori s-a îngredunțat Maica Domnului când era încă pe cruce. Și atunci Maica Domnului s-a rugat Mântuitorului că dacă este voia lui să plece cât mai repede din această vale a Îngerii, care este Pământul, că suferise ca Domnului cu sabia acea prin inimă care i-a trecut, care a proroțit-o Simeon Bătrânul. Iară, cum spune Sfânta Evanghelist Luca, iară, prin inima ta, sabii va trece, ca să se descopere de la multe inimi gândurile. Deci Maica Domnului, deși s-a rugat în Sfântuitorul, i-a spus... Încă mai puțină răbdare pentru că au nevoie apostolii de timp, Au nevoie de încurajarea ta. Au nevoie de rugăciunile tale pe care le faci către mine de pe pământ. Dar atunci când ei apostolii veneau în Ierusalim, totdeauna treceau de la ca Domnului să primeau acele sfaturi dumnezeiesc care era din mintea cea dumnezeiască a Maicii Domnului. Și de multe ori să zăluiau că au pătinit multii, au primit bătăie și temnițe. i-au amenințat cu moartea. Și mai Maica Domnului încuraja cu filta cea vie, care era, a fost înaintea lor și era, puteam să spunem, de față, cu proslăvirea Mântuitorului. Moartea Lui, cea fruntă de pe cruce, cu virea cea de-a treia zi. Toate acestea erau actuale în mintea apostolilor. Pentru asta și mai ca domnul ne-a încurajat tot timpul să nu se scârbească de patenile cele pe care le pătrăiesc în numele mântuitorului, că mari plată vor avea înaintea lui Dumnezeu. Dar mai ca domnul avea anumite momente de rugăciune în singurătate. Se ducea de multe ori acolo unde s-a rugat Mântuitorul înainte de patimă. Acea piatră se află în Ierusalim și la oracoană, însă unul din patriarchii mai vechi ai Ierusalimului au vândut acea biserică ortodoxă catolicilor. Însă piatra aceea pe care a stat Domnul în genunchi s-a rugat Mântuitorului, Părinte, de este cu putință să treacă de la mine paharul acesta, dar nu după cum vreau eu, după cum vrei tu. Dar asta a făcut-o spus toți să înmăcitorii Sfintei Evangheliei, ca să și șalei prin diavolul, Că atunci diavolul a spus, am cunoscut că este om, că se teme de moarte. Dar Mântuitorul pentru asta a venit. Să mântuiască neamul omenesc din robia cea de mult în care era robită de diavolul și din robia păcatului. Să se l ducă în împărăția cea dumnezeiască. De asta Maica Domnul mergea din multe în genunchi pe aceeași piatră și se ruga, se făcea metane acolo, se ruga Mântuitorului. Cu acea căldură de Serafim, cu acei oi de cherubin, cu acea putere înălțătoare pe care nici Serafim spun Sfinții Părinți că nu au avut-o. Atâta căldură Dumnezeu asta avea Maica Domnului în inima ei, atunci când se ruga și pentru noi păcătoșii, cum se roagă acum, și pentru cei de care erau în timpul când împărăția se era pe pământ. Dar spune, spun Sfinții Părinți, că odată când iată facea metană, se plecau toți măslinii care erau din Aghețemanii. Pentru că acolo se în Mântuitor și acolo mergea și ea și se ruga. Pentru asta a și dat poruncă să o îngroape în satul Ghețimanii. Nu era sat, și nici acum nu este sat, este mormântul Maicii Domnului. Este împărul chedrivă. Dar așa spunea sat, poate au fost pe timpul niște bordei sau căsuțe, cum erau pe timpuri, cum erau cunse, acum sunt beduini. Beduinii vezi merg des lângă cort și el stă în cort, cum stăteau noștri în cortul. Așa stau și la ora actuală. Dar are mercedesul în fața cortului, s-au adaptat și ei modernismului, cu televizor, cu tot ce, toate epizodii celelalte de care omul simte la ora actuală care are nevoie. Și rugându-se cu ardoare, mai ca a venit Sfânt Orhanghel Michael äh, Gabriel, care a fost Îngerul ei păzitor de la Buna vestirii. și nu numai de la Buna Vestirii, de la nașterii. Când a venit la Sfinții Părinții la și Ana și a prorocit și a spus în mai ce Domnului, Maica a Răscumpărătorului. El a fost rânduit Îngerul Păzitor al Maicii Domnului pentru că El este de rândul Serafinilor. Așa spune Evanghelistul Matei atunci când Sfântul Ioan, Sfântul Zacaria, Tatăl Sfântului Ioan I s-a arătat în altar și a spus în timpul tămâierii Sfântului Altar care intra odată în anul în săbătoarea cea mare, care asta se întâmpla la sfârșitul septembrie. Și i-a spus de ce Elisabetea va naște un fiu și să-i pui numele Ioan. Cum să nască eu nevastă mea, că este bătrână și o trecut în zilele mele? Cum va fi mie aceasta la vârsta respectivă? Pentru că n-ai crezut, eu sunt și Gabriel care stau înaintea lui Dumnezeu. Pentru că n-ai crezut vorbilor mele să te mut până la nașterea pruncului. Și el îți va Și așa și fost când a, s fost născut Sfântul Ioan și a fost întrebat cum să-i pui numele. Că vrea să-i pui numele Zacaria după numele Tatălui Său. Și atunci l-a cerut o și a scris, a scris Ioan, să-i fie numele Lui. Și atunci s-a dezlegat limba și a prorocit despre Fiul Său. Și tu, pruncule, proroc va vei fi celui prea înalt, că vei merge în, înaintea căiei Lui să pregătești căile Lui. Și de asta le și pregătit prin botezul de la Iordan, unde mergeau toate noroadele, să botezau, pentru că se pregăteau pentru botezul cel adevărat al Mântuirii, de care l-a instituit Mântuitorul și Sfinții Apostoli. Pentru asta, din credincioși, acest praznic și acest mare Arhanghel Gabriel a venit și a adus o ramură de chinic din Rai Maicii Bunuril și i-a spus, zice anunță Apostolii că peste trei zile va veni Mântuitorul să te ia la dânsul. Și așa s-a întâmplat. S-a dus la căsuța ei, unde era împreună cu bătrânile și cu vădurile care o îngrijeau și erau împreună cu dânsa și a spus vedenia și l-a chemat pe Sfântul Ioan și i-a dat acea ramură de tenit și o toarte înaintea secriului când o va duce la îngropare. Trebuie să știți că acel obicei se păstrează până în ziua de astăzi. Să face de la, uh, cum a fost de ieri, de la vicernii, să face acea mare procesiuni la adormirea Maicii Domnului, când uh, o icoană pictată, și îmbrăcată în vesmân, dar numai în, pierd, în pietri scumpii. și se face acea procesiune și o duce până la biserica unde este mormântul Maicii Domnului. Și acolo o ține până la Odovania praznicului. Odovania este sfârșitul, sunt 8 zile de praznic și nu se face încheierea praznicului. Și în acea zi după asta se reîntoarce în, în ograda Sfântului Mormânt, unde este un paraclis care este închinat a dormirii Maicii Domnului, care se cheamă Paraclisul Gethsemani, în cinstea Maicii Domnului. Deci, Maica Domnului s-a rugat ca toți apostolii să fie prezenți. Au venit apostolul adus din nord la rugămintea Maicii Domnului. Nu au avut nevoie de avion. A venit sunt Toma din India, de la mii de kilometri distanță. Au venit celălalt apostol, unul de la Paris, unul de la Roma. Sunt apostolul Father de la Atena și din celelalte locuri cu Irotei, care era episcopul Atenei, cu Dionis și cu celălalt, care a fost cu în episcopul Atenii, Și a venit pe nori adus, înainte de pe care a mai citit Domnul dincolo. Și atunci, mai ca Domnul, i-am îngăiat pe toți și le a spus că ea treacă la cel pe care l-a văzut, pe care i-a simțit Dumnezeu. Ia a simțit dragostea lui Dumnezeească pentru noi, lumea, pentru întreaga omenire Și sigur, Sfinții să s-au supărat și au plâns. dar era, cum a spus mai Maica Domnului, este necesar ca eu să mă duc, să fiu lângă Fiul meu, pentru că de acolo mai mult vă voi putea ajuta pe voi. Când voi ruga pe tânsul, să vă dea putere și răbdare, să răbdați orice vi s-ar întâmpla în această viață, în propovăduirea Evangheliei pe care Domnul a dus o pe pământ. Și a toate cele pentru îngrofare, S-a așezat pe pat cu mâinile, cum stă mortul cu mâinile pe piept. Și vorbim cu apostole a adormit. Dar a strălucit o lumină puternică din fața a Maicii Domnului și o mireazmă negrăită care au melosit toți care erau nu numai apostoli, și cei din jurul lor. Și cei din jurul casei nu stăteau mai și sigur că după trei zile au dus-o la mormântare. Sfântul Apostol Toma, cum spunem noi oamenii, dar -asta, asta a fost o rânduiară dumnezeiască, și că a fost tot cu ghinion, n-a venit, l-a adus norul, dar l-a adus după trei zile. În a plâns că nu s-a îmbrănicit să fie și el la mormântare, s-a rugat să descoperi mormântul ca să sărute picioarele domnul. Domnului. Însă Maica Domnului s-a arătat când venea Maica domnul plecat spre ceruri, după ce înviasă din mormânt, fără să simtă nici un apostol, pentru că ei au stat trei zile și au vegheat mormânt, au cântat, sau au plâns poate, dar au cântat în cinstea ei cântări de laudă pentru a ei. Dar așa, după cum Mântuitor a înviat nesimțind Ostașii, Ostașii au simțit și au căzut ca niște morți, mai când a venit îngerul de a prevădi piatra mai cei domnului Sinti Mariei Magdalene ca să vadă mormântul, că este gol. Numai atunci a venit, dar în rest Mântuitorul că n-a înviat, n-a simțit nimeni nu l-a văzut nimeni. Așa după cum a intrat prinușa încuiacă la Apostoli, în prima duminică după Îmbierii seara, așa a înviat și prin mormânt, fără să o simtă nimeni. La fel mai Maica Domnul a fost înviată de Mântuitorul fără să simtă nimeni, cu toate că stăteau și privegheau la mormânt. Dar s-a întâlnit prin văzut cu Sfântul Apostol Domnului și ca semn de binecuvântare i-a aruncat omoforul pe care i-a pus maica Domnului și l a aruncat Sfântul la Apostol Toma. S-a bucurat Sfântul și când a venit și a auzit că e plecată dincolo de câteva zile, sigur că s-a supărat. Și atunci s-a dus la mormânt și a descoperit mormântul și a văzut că mormântul este gol. Cu toții și-au dat seama că Maica Domnului și-a conținut și prorocul David, scoală-te, Doamne, într-o digna Ta, și se creeu Sfințirii Tale. Deci, unde s-au odihnit domnul în câte cele ei era ca un sicriu unde a stat Mântuitorul? Scoală-ți, doamne, într-o dignitate tu și sicriu sunt de spiritare. Deci, și Maica Domnului a luat-o și a așezat-o de-a dreapta, să pe scaunul Dumnezeirii. Gândiți-vă la ce mare cins a ajuns Mica Domnului. Pentru că Mântuitorul va să te reuminească dintr-o ce Domnului, din Duhul Sfânt. Dar, mai ca Domnului, fiind ființă omenească, așa după cum spuneți în viața mai Domnului, ia s-a rugat ca niciodată să nu facă vomiluni pe pământ cătă trei. A început cu smerenia cea înaltă, așa cum spune la Evanghelistul Luca, că au căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor referi toate neamurile. Și a dorit să moară în smerenie dar a făcut și face multe linuni cu noi toți, cu noi păcătoșii, și în zilele noastre. Vedeți dumneavoastră aici, prin minunii mai Maicii Domnului. S-a ridicat această mănăstirie. înainte, știți cum era, care sunteți mai în vârstă, știți cum era un mic paracris. Iată că prin minunia Maicii Domnului a ajuns să fie catedrală să veniți să ne bucurăm cu toți împreună la aceste frumoase slujbe care se fac în cinstea al Mântuitorului, în cinstea Maicii Domnului și a Sfinților. Pentru asta credincioși. <coughs> aceste lucruri nu s-au făcut la Antoneli, s-au făcut la Lumine. Evrești și că n au văzut acea slavă care se face mai ce Domnului, s-au supărat și a trimis pe unul din preoți, anume Antonii, să răstoarne mai ce Domnului. Dar fiind pe a îndrăznic și a pus mâna pe secreul să răstoarne. Iar Sfântul Arhanghel Gabriel care mergea împreună cu Sfântul Ioan, care ducea înaintea secreului, rapul a detenit, i-a tăiat mâinile celui ticălos și l-a și orbit. A început să doară enorm, să strige de durere, S-a oprit tot convoiul. Sfântul apostol Petru la cuvântul și a spus de ce ați bajocorit pe Hristos? Și pe mantea Lui vreți să o bajocoriți. Dacă crezi că Iisus Hristos care s-a născut din această Fecioară Sfântă și Dumnezească este Fiul Dumnezeu și Mesia atunci este de vindecat și dacă ea o spune că este născătoare de Dumnezeu. Iar dacă nu așa vei S-a rugat și a plâns că va crede. Și-a spus atunci, dacă trebuie să le peste smâinile de pe care erau lipite de secriul mancii Domnului. S-a lipit și în acel moment s-a făcut sănătos. Și a revenit și vederea. spune unul din Sfinții Părinți, tălmăcitor al Sfintei Evangheliei, că s-a ridicat atunci, din acea dramă pe care o potimise el personal, și a sunut un discurs aducând dovezi din toată Sfânta Scriptură, pentru că era un om cărturar, un om înțelept. Că într-adevăr, El a fost Mesia Hristos, dar noi din răutate n-am vrut să-L recunoaștem. Pentru că de multe ori am mostrat pe cărturari, pe farisei și pe archerei legide. Pentru păcate, pentru leși, pentru că cumpărau preoția și pentru alte lucruri. Ana și că ea de-asta nu au avut ei nici la Mântuitorul, nici la Ceresfinte. Deci, ar Archeria cu bani. Și când e vorba că dai bani să cărțiți darul lui Dumnezeu, acela nu este decât un blestem asupra ta. Și pentru asta, iubiți credincioși, Dumnezeu a arătat minuni și le-a făcut la Lumina zilei, deci nu la întuneric. Și pentru asta și noi, iubiți credincioși, să avem evlave la Maica Domnului, să facem acatistii, să facem și mai ce Domnului. Să nu uităm că dacă tălharii s-au mântuit, femeile păcătoase s-au mântuit, cerând iertare și rugându-se Maicii domnul, ca Maria ca și celelalte femei păcătoase care au fost în lume. S-au rugat la Maica Domnului și au auzit glas din icoană. Dacă vei trece Iordan, o bună odihnă vei S-a dus și a stat 47 de ani în postei. Până a venit Sfântul Sosima și a dat Sfântul a împărtășit-o după asta, așa dormit într-un domnul. Deci, iată puterea rugăciunilor, a mai ce Domnul a făcut de către Mântuitorul. Deci, pentru, pentru asta și noi îi mizerim Să avem Eblavi, dar nu noi, Eblavi, pățarnice. Să avem acei Eblavi, Sfântă care a caracterizat o peica domnului. Evlavi a spus, "Sfântă Evlavi din inimă." Și aceea bine cuvintele Pentru că este cazul încă mai este treabă, mai este slujbă de împărțire de celelalte. Eu mulțumesc prea simțitul lui Flaviani care m-a invitat nouă o dată din toia să vin cu dragoste în fața dumneavoastră. Mulțumesc preasimțitului Teodosic, s-au întâlnit și a venit și din sud, de la Cucova. Mulțumesc preasimțitului prea Evloghi, că a avut dragul să fie împreună cu noi. Mulțumesc părinților de Mănăstirii lui Timi, tuturor celorlalți și dumneavoastră care sunteți prezenți. ca Domnului să vă numele Pașii, să vă poamenească înaintea Mântuitorului care i-a stăiat dreapta lui și să se roage pentru noi și pentru dumneavoastră și pentru întreaga lume. Pentru că Mântuitorul este cuvenit slava acestea și închilăciunea totdeauna a construirea -și, și în vecii vecilor. amii. <fie> ne-am adunat cu toti în același timp, în aceeași fugetare, ca un să-i aducem după puțările noastre acest totor, acest dar de laugă, ce mai sunt pe care a cunoscut-o Pământul soare, și Soare. Împără casa cerului și-au pământului. Multe mici au laudat femeia. Dar toți părinții n-au putut să o mânca în cuvintele frumoase, mult gândite și obstinite, să o așeze pe ceara Maria în piedestalul ei, după cum este cu Cred că este suficient să ținem cont că ceara Maria este singurul om că i-a venit din cer și a pus în chinăciune. zicându bucuria de ceea ce știu de la Marietonul despre tine. Dacă un înger a venit și s-a cucerit, fără numai că nu mai e nevoie de o altă caracterizare prin cine este în cer. Ea este cea care a făcut cea mai frumoasă legătură de prietenie între cer și pământ. Mulțumesc de noaptea Sfântitului Plăpolis că m-a ajutat în acest frumos drag și anul acestui drag, iubindu-vă atât de mult și fiindu-ne și pe noi. Vă mulțumesc și frăzutăvați de nu de toți că ați participat în această sugestare și Maica Domnului, câte-ți deia de bună și plângă și curgată în sentimente, nu ne uită niciodată o rog să ne ajute și aici pe Pământ să o mărturim în continuare și totodată să fie marturi în ceasul și Fiului ei Iisus Hristos, căria ne și dorim să ne cerțim în continuare. Acestei, dragi noastre, de tot ce mai scurt din nou, din nou, slavă și laută, cinstea și infernățiune și acum și în ca să te veniți pe 3 în urmă, că trei preoți vor în Trei 3